Doctor Jivago. Pista 26. Sosit la Moscova, Iuri zise, Trebuie să faci ceva, Vasia. Mi-ar plăcea să învăț. Asta se înțelege de la sine. Un alt vis pe care l-am este să desenez portretul mamei mele din memorie. Și asta e o idee bună, dar pentru asta ar trebui să știi să desenez. Ai încercat vreodată? Pe când eram ucenic la unchiul meu, mă jucam cu cărbunele când nu se uita la mine. Păi, de ce nu? O să vedem ce se poate face." Vasile nu dovedi niciun fel de talent deosebit ca artist, dar a da o îndemânare medie suficientă pentru a putea deveni meșteșugar. Cu ajutorul prietenilor săi, Iuri îl înscrisese la ceea ce fusese Institutul Stroganov. Aici urmă mai întâi un curs general, apoi unul special de tipărire, alegătorie și grafică de carte. Iuri și Vasia își împletiră talentele. Iuri scria broșurele de câteva zeci de pagini fiecare pe diferite teme, iar Vasia le culegea și le tipărea în ediții mici, în cadrul activității sale de practică de la institut. Apoi erau distribuite prin anticariatele deschise recent de prietenii lor. Aceste broșuri conțineau filozofia lui Iuri despre viață, vederile lui în materie de medicină, Definițiile referitoare la boală și sănătate, reflexii asupra evoluției și mutației speciilor, teoria lui cu privire la personalitate, ca bază biologică a organismului și gânduri despre religie și istorie. Opiniile lui aveau multe puncte comune cu cele ale simei și ale unchiului său, precum și poeziile lui, povestiri scurte și schițe despre ținuturile lui Pugaciov, pe care le vizitase. Erau scrise într-un stil ușor de discuție liberă, dar nu erau cu de puțin lucrări de popularizare, din moment ce avansau opinii controversate, arbitrare și nedovedite. Și erau întotdeauna vioaie și originale. Broșurile se vindeau ușor și erau foarte apreciate de cititori. În zilele acelea, când erau specialiști pentru orice, inclusiv în compunerea poeziilor și în arta traducerii literare, și când se scriau tratate și se întemeiau institute pentru a se studia teoria tuturor lucrurilor de subsoare, apăruseră tot felul de palate ale gândirii și a academii ale ideilor artistice. Iuri era consultant medical la 50% din aceste instituții fictive. Mult timp, el și Vasia rămăseseră prieteni, locuind împreună și mutându-se dintr-o cameră în alta, una mai de nelocuit decât alta. Imediat după ce s la Moscova, Iurii vizitase vechea locuință din strada Sivțev. Îi s-a spus că familia lui nu stătuse acolo când trecuse prin Moscova. Ordinul de exilare le schimbase total statutul. Camerele lor fuseseră repartizate altor chiriași și nu mai rămăsese nici urmă din bunurile lor. Iurii însuși era considerat o cunoștință primejdioasă și era evitat ca o boală. Markel nu mai era acolo. Înaintase pe scara socială și fusese numit administrator de casă în noi gorod Acolo unde locuise cândva și familia Zventițchi. Îi fusese pus la dispoziție apartamentul administratorului, dar el prefera vechea loja a portarului, care e drept, avea pardoseaua din pământ bătut, dar se mândrea cu propriul robinet de apă și o sobă rusească uriașe. În toate celelalte apartamente, țevile radiatoarelor plezneau în timpul rece, Însă în loja portarului era întotdeauna cald, uscat și avea apă curentă. Venia apoi o vreme când prietenia dintre Iuri și Vasia se răci. Vasia evoluase remarcabil. Nu mai, nu mai gândea și nu mai vorbea ca băiatul același drențăros, cu picioarele goale și ciufulit din veretenichii. Rimpezimea, transparența adevărurilor proclamate de Revoluție îl atrăgeau din ce în ce mai mult, iar felul obscur de a vorbi al lui Iurii cu imagistica sa îl șoca precum o voce a păcatului, condamnată, conștientă de subiciunea ei și, din acest motiv, îl unecoasă. Iurii porni în audiențe la diverse departamente guvernamentale, încerca să obțină două lucruri reabilitarea politică a familiei sale și permisiunea ca ai lui să se întoarcă în Rusia, precum și un pașaport pentru el și permisiunea de a-i aduce de la Paris. Vasia era uimit cât de anemice și de neconvingătoare erau eforturile pe care le făcea. Iuri lăsa întotdeauna impresia că era cel din tâi care se grăbea să creadă că stradanile lui fusese răzadanice. Vorbea cu prea multă convingere, aproape cu satisfacție de inutilitatea oricărei încercări în viitor. Vasia îi găsea din ce în ce mai des, nod în papură lui Iurii și, deși acesta nu se simțea jignit când era criticat pe bună dreptate, legătura dintre el și Vasia se deteriora treptat. În cele din urmă, prietenia lor se rupse și se despărțiră. Iurii plecă din camera pe care o împărțise cu Sasha și se mută în Mucinui Gorod, unde marcele era tot puternic și îi aranjă un colț în spatele a ceea ce fusese cândva apartamentul familiei Zventițchii. Se compunea dintr-o baie dărăpânată, o cameră cu o singură fereastră lipită de aceasta și o bucătărie mizeră, coșcovită, la intrarea din spate. După ce se mută acolo, Iurii renunță la medicină, nu se mai îngriji de el însuși. Încetă să-și mai viziteze prietenii și trăia într-o sărăcie lucie. 6. Era o duminică cenușie de iarnă. Fumul se ridica în coloane de pe acoperișuri și, în dâre subțiri, negre, de la ferestrele care, în pofida reglementărilor, erau utilizate pentru a lăsa să treacă burlanele de la sobele de gătit. Binefacerile vieții citadine nu fusese rărepuse în drepturi. Locatarii din noi, Gorot mergeau nespălați, sufereau de furuncule, dâldâiau și răceau. Fiindcă era duminică, Marker Șteapov era acasă împreună cu toată familia. Mâncau la o masă mare de bucătărie. La aceeași masă, în vremurile de demult, pe când pâinea era raționalizată, toate bonurile locatarilor erau adunate, decupate, numărate, sortate, apoi înfășurate în bucăți de hârtie sau legate în pachetele pe categorii, înainte de a fi duse dimineața la brutărie. Și tot acolo mai târziu, după amiaza, când pâinea venea de la brutărie, era tăiată în bucăți și felii, cântărită și distribuită în conformitate cu rația fiecăruia. Dar toate acestea erau acum de domeniul istoriei. Raționalizarea alimentelor fusese înlocuită de alte forme de control, iar membrii familiei Șceapov mâncau pesăturate și mestecau cu plăcere. O jumătate din încăpere era ocupată de soba rusească bondoacă ce trona în mijloc și avea deasupra paturi, din care atârnau plăpumile. Lângă intrare era un robinet care și funcționa, ieșind din perete deasupra unei chiuvete. Pe două laturi ale încăperii se întindeau bănci, iar sub ele stăteau depozitate bunurile familiei, înlăzi și boccele. Masa era pe stânga și deasupra ei se etala un blidar. În cameră se făcuse foarte cald, soba funcționa din plin. În fața ei stătea nevasta lui marker, Agafia. Îl suflecase mânecile până deasupra coatelor și folosea doi clești lungi ca să mute oalele de mâncare din interiorul cuptorului, înghesuindu-le sau spațiindu-le după necesitate. Fața ei asudată era când luminată de focul din sobă, când învăluită în aburul mâncării. Împinse oalele într-o parte, apoi trase din spatele lor o plăcintă pe o tavă de fontă, o întoarse și o împinse din nou în fund. Iuri intră cu două găleți Poftă bună! fă comod! Ia loc și mănâncă împreună cu noi Mulțumesc că am mâncat! Știm noi ce numești dumneata mâncare De ce nu stai jos să mănânci ceva cald? Nu trebuie să strâm din nas E mâncare bună, cartofi copți, prăcintă și cașe Nu, mulțumesc zău! Îmi pare rău că deschid mereu ușa și intră frigul Vreau să iau cât mai multă apă Am făcut curat în baie, vreau acum să umplu căzile mai vin de câteva ori și după aceea n-am să vă mai deranjez multă vreme. Vă rog să mă iertați că vă deranjez în felul acesta, dar nu pot să iau apă de nicăieri. Servește-te. Dacă ne cereai sirop, n-am fi putut să-ți dăm deloc. Dar apă avem din belșug. Ia cât dorești. Nici nu-și cerem taxă pentru ea. Toată lumea râse. Când veni să-și umple a treia și a patra găleată, tonul se schimbă. Ginerii mei mă întreabă cine ești. Le-am spus, dar nu vor să mă creadă. Vezi-ți de apa dumii tale. nu te uita la mine. Numai să nu stropești pe jos în piedicatule, că dacă îngheață, nu te văd eu pe dumneata venind să spargi gheața cu o rangă. Și închide ușa ca lumea, nerodule, că se face curent. Da, așa, le-am spus cine ești, dar n-au vrut să mă creadă. Ce de bani s-au cheltuit cu dumneata, câte învățătură și uite unde ai ajuns. Asta-ți vrea să știu. Că Iuri veni pentru a cincea sau a șasea oară, marche mormăi. Încă o dată și apoi gata. E o limită în orice bătrâne. Dacă micuța noastră Marina n-ar tânji așa după dumneatația și încuia ușa în nas. Îți amintești de Marina noastră, nu-i așa? Uite acolo, aia vicioasă din capul mesei. S-a făcut roșie toată uitate. Nu-i răni sentimentele tati, așa am tot spune, ca și când i-ar păsa cuiva de sentimentele dumii tale. Este telegrafistă la poșta centrală, știe și limbi străine." E nefericit, așa zice. E mâhnită pentru dumneata. Ar trece prin apă și foc pentru dumneata. Ca și când eu aș fi de vină că ești așa de prăpădit. N-ar fi trebuit să fugi în Siberia, să-ți părăsești casa în vremuri așa de grele. E nu mai vină tale. Uită-te la noi. Am stat aici și am trecut și prin foamete și prin blocada albilor. N-am șters-o. Așa că suntem și acum aici, teferi și nevătămați." Numai dumneata ești de vină. Dacă ai fi avut grijă cum se cuvine de Tonia, n-ar fi vagabondat aiurea în străinătate pe vremurile astea. Eh, e treaba dumitale. Ce-mi pasă mie? Numai că aș vrea să știu, te rog să mă ierți. Ce faci cu toată apa asta? Te-ai gândit să faci un patinoar? Dumneata cu apa dumitale, Nici măcar nu mă pot înfuria pe dumneata. Arăți ca o curcă ploată. Din nou râsără cu toții cu excepția marinei, care se uită înioasă de jur în prejur și se înroșii. Iuri fu uimit la auzul vocii ei, deși nu putea spune ce anume îl mișca la ea. Trebuie să fac curățenie în casă, Merkel, trebuie să frec podelele și să-mi spăl o seamă de lucruri deale mele. Toți erau luiți. E o rușine ca dumneata să spui asemenea lucruri. Ca să nu mai vorbim de faptul că le și faci. Mâine, poi mâine o să deschizi o spălătorie chinezească. Lasă-mă să o trimit pe fica mea sus," îți zise Agafia. O să vă spele rufele și o să frece podelele și o să acârpească și rufele dacă e nevoie." Nu trebuie să-ți fie frică de el, draga mea. Doar vezi cât de bine educat este. N-ar omorâ nicio muscă." Ce idee, Agafia Mihailovna. Nici prin gând nu-mi trece să o las pe Marina să-mi frece mie podelele." Pentru numele lui Dumnezeu. De ce ar trebui să-și murdărească mâinile pentru mine? Mă descurc foarte bine." Dumneata, pot să-ți murdărești mâinile și eu nu pot, nu-i așa? Sănăpusti Marina. Nu mai fi așa de stângaci, Iuri Andreevici. Presupun că dacă am să vin sus în vizită, n-ai să mă dai afară. Marina ar fi putut deveni cântăreață. Avea o voce pură, bine modulată, puternică, cu un diapazon amplu. Vocea ei nu era răsunătoare, dar lăsa impresia că este mai puternică decât era necesar pentru o conversație obișnuită. Și nu părea să facă parte din ea, putea fi imaginată ca având propria sa viață. Părea că vine din spatele ei sau din camera cealaltă. Vocea era protectoarea ei, îngerul ei păzitor. Nimeni nu ar fi îndrăsnit să rănească sau să indispună o femeie cu asemenea voce. Așadar, de la căratul apei din acea duminică, între iurii și Marina se înfilipă o prietenie. Venea o sus și îl ajuta la triburile gospodărești. Într-o bună zi a rămas cu el și nu s-a mai dus înapoi acasă. În felul acesta deveni cea de-a treia soție a lui Yuri, ce nu era divorțat de prima și nu își înregistră căsătoria. Au avut copii. Marcă și Agafia vorbeau despre fica lor nu fără mândrie, ca fiind soția doctorului. ei mormăia că nu făcuseră niciun fel de nuntă cum se cade, nici la biserică, nici la starea civilă, dar Agafia spunea, Ți-ai ieșit din minți, când Tonia încă trăiește, asta ar fi bigamie Tu ți-ai pierdut mințile, zicea Markel Ce le face Tonia cu asta? E ca și când ar fi moartă. nu există nicio lege care să o protejeze Iuri spunea câteodată în glumă că idila lor era o edilă în 20 de găleți Așa cum sunt romane în 20 de capitole Marina o ierta lui Iuri ciudățenile din ce în ce mai numeroase Murdăria și dezordinea pe care le făcea în casă Toanele și extravaganțele. Erau ale unui om care se lăsa să decadă și știa acest lucru. Îi suporta mormăielile, furile și nervii. Devotamentul ei merse chiar mai departe. Erau perioade când ajungeau la ananghie și mare sărăcie din cauza lui. Și pentru a nu-l lăsa singur în astfel de momente, renunța la propriul ei serviciu de la poșta centrală, unde, din fericire, munca ei era atât de apreciată că era primită din nou înapoi, de fiecare dată după absențele astea silite. Ascultând de caplicile lui Yuri, mergea cu el, făcea munci grele din casă în casă. Tăiau lemne pentru mulți locatari de la diverse etaje. Unii dintre ei, în speciale scroci, care făcuseră avere la începutul nepului, artiști și oameni de știință ce se țineau aproape de guvern, aveau gospodării confortabile. Într-o zi, Iuri și Marina, pășind cu grijă în păslarilor, lor, ca să nu murdărească covarele de funingine, cărau lemne în biroul unui locatar care, în tot acest timp, rămăsese cufundat în mod insolent, în lectura unei cărți și nu cata adexi să-i onoreze nici măcar cu o privire. Soția lui era cea care dădea ordine și care îi plăti. Oare în ce carte stă cu nasul băgat porcul ăsta?" se miră Iuri. Savantul mâzgălea cu furie pe marginea cărții. Trecând pe lângă el cu o legătură de lemne, Yuri aruncă o privire peste umărul lui. Pe birou se afla una din primele ediții ale uneia dintre broșurile pe care le scrisese el și le tipărise Vasia. 7. Yuri și Marina locuiau acum în strada Spiridonovca și Gordon ținea o cameră în apropiere în strada Bronaia. Marina și Yuri aveau două fetițe, Capca, Capitolina, de 6 ani, și pruncul clasca, clavdia, de numai șase luni. Vara timpurie a anului 1929 se arăta deosebit de călduroasă. Cei care locuiau la numai câteva străzi de părtare mergeau în vizită unii la alții în cămașe și fără pălărie. Camera lui Gordon făcea parte dintr-o clădire curioasă care fusese cândva atelier de croitorie. Magazinul se înălța pe două etaje, unite printr-o scară în spirală. Amândouă erau orientate spre stradă, având o singură fereastră mare pe care erau înscrise cu litere de aur, numele și ocupația croitorului. Acum spațiul fusese împărțit în trei. Printr-o podea suplimentară se amenajase încă o cameră în spațiul dintre secțiunea de jos și cea de sus. Era o cameră de locuit care avea o fereastră curioasă, ce începea la nivelul podelei, avea cam un metru înălțime și era parțial acoperită de resturile literelor firmei. De afară oricine putea fi văzut doar până la genunchi, printre litere. Aceasta era camera lui Gordon. În momentul acesta la el se aflau Iuri, Dudorov, Marina cu copii, care spre deosebire de adulți se vedea în întregime prin fereastră. Marina plecă curând cu fetițele, lăsându-i pe bărbați singuri. Se lăsa răprinș de una din discuțiile acelea nevoase fără grabă, de vară, în care se afundă cei care au mers la școală împreună și au în urma lor Nenumărați ani de prietenie. Cei cu un bagaj suficient de cuvinte vorbesc natural și coerent. Numai Iurii era în această situație, dar cei doi prieteni ai lui se poticneau mereu, pentru că nu găseau exact cuvintele de care aveau nevoie. Ca să-și cârpească cumva vocabularul, se plimbau în sus și în jos, pufăiau din țigări, gesticulau și se repetau. Pur și simplu este necinstit bătrâne. Necinstit, da, da, așa este necinstit. Nu-și dădeau seama că această exagerată dramatizare a faptelor, departe de a fi semnul unei puternice compasiuni, era din potrivă rezultatul limitelor lor, neputinței de a se exprima. Atât Gordon cât și Dudorov se mișcau în cercuri universitare elevate, își petreceau existența printre cărți bune, printre gânditori buni, printre compozitori buni și cu o muzică la fel de bună ieri ca și astăzi, dar întotdeauna bună. Și nu știau că nefericirea de a avea un gust mediocru este cu mult mai mare decât aceea de a nu avea gust deloc. Nici Dudorov și nici Gordon nu-și dădeau seama că și mustrările exagerate pe care îi le făceau lui Yuri proveneau mai puțin dintr-o dorință prietenească de a influența purtările și mai mult din neputința lor de a gândi liber sau de a conduce cu dezinvoltură conversația. Ca o căruță scăpată de sub control, discuția refuza să-i ducă acolo unde voiau ei. Neputând să o strunească, erau obligați mai devreme sau mai târziu să se izbească de ceva, așa că se izbiră de iuri și îl copreșeau cu predici și sfaturi. Pentru Iuri era limpesca ca lumina zilei și resortul emotiv și cel al raționamentului lor, ca și șubrezenia simpatiei lor. Dar nu putea să le spună, dragi prieteni, cât de cumplit de banal sunteți, voi, cercul vostru de prieteni, numele și autoritățile pe care le citați, strălucirea și arta lor pe care le admirați atât de mult. Singura voastră strălucire, singurul motiv de a exista este că trăiți în același timp cu mine și sunteți prietenii mei. Dar cum ne putea mărturisi așa ceva? Astfel că, pentru a le cruța sentimentele, îi ascultare semnat. Dudorov se întorsese de curând din prima lui deportare. Îi fusese răredate drepturile civile și îi se permisese să-și răia cercetările și cursurile la universitate. Acum le împărtășea prietenilor stările sufletești și gândurile care îl munciseră în timpul exilului. Comentariile lui nu erau dictate de rașitate sau de alte considerente de ordin exterior. Spunea că argumentele acuzării, tratamentului în închisoare și după aceea și mai ales discuțiile de la om la om cu anchetatorul îi aerisiseră creierul, îl reeducaseră politic, îi deschiseră ochii față de multe lucruri pe care înainte nu le vedea și îl făcuseră să crească mult ca personalitate. Aceste considerații găseau ecou în mintea lui Gordon, tocmai pentru că erau atât de răsuflate. Dădea afirmativ din cap, plin de înțelegere, și era de acord cu Dudorov în orice privință. Tocmai această banalitate a sentimentelor și exprimării lui Dudorov îl mișca cel mai mult, și socotea conformismul îngust al simțămintelor lui, drept semnul umanismului lor comun. Platitudinile pioase ale lui Dudorov erau în spiritul epocii, dar tocmai corectitudinea lor, ipocrizia lor transparentă îl exaspera cel mai tare pe Iurii. Cei care nu sunt liberi, se gândea el, își idealizează întotdeauna lanțurile. Așa era și nevul mediu și ezuiții au mizat întotdeauna pe lucrul acesta. Iurii nu suporta misticismul politic al intelectualității sovietice, deși tocmai asta s ei a fi cea mai mare realizare a lor, și o descriau în limbajul zilei ca zborul cel mai înalt al spiritualității epocii. Iuri păstra pentru sine și aceste considerații ca să evite să le rănească simțămintele prietenilor lui. În povestirea lui Dodorov îl interesa relatarea despre un tovarăș de celulă, Bonifacio Orlețov, un preot tihonovit, adepții patriarchului Tihonov care s a opus confiscării averilor bisericii. Orlețov avea o fetiță de șase ani, Cristina, care era foarte atașată de el. Arestarea lui și ceea ce a urmat au fost o lovitură teribilă pentru ea. Etichetele de slugă a religiei, decăzut din drepturile civile, erau pentru ea stigmate ale dezonoarei, pete de care, probabil, jurase în inima ei de copil să curețe numele tatălui într-o zi. Acest cel atât de îndepărtat, zămislit însă atât de timpuriu și cultivat cu o hotărâre înverșunată, făcut din ea încă de pe atunci un discipol mult prea fervent pentru vârsta ei, aceea ce îi se părea ei incontestabil în comunism. Trebuie să plec, spuse Iuri. Nu te supăra pe mine, Mișa. Mă sufoc aici, cu toată căldura asta de afară. Nu am destul aer. Dar fereastra este deschisă, uite acolo, jos, la podea. Îmi pare rău, am fumat prea mult. Uităm mereu că n-ar trebui să fumăm când ești aici. Nu e na mea că s-a făcut așa de înnăbușitor, ci modul ăsta a tâmpit cum e făcută fereastra. Ar trebui să-mi găsiți altă cameră. Trebuie să plec, Mișa, am vorbit destul. Vă mulțumesc amândurora că vă preocupați de mine. Nu mă prefac, știți bine. Sunt bolnav, la mea se numește scleroza acordului. Pereții mușchiului, inimii sunt uzați și devin prea subțiri și într-o bună zi se sparg. Și nu am nici 40 de ani și nu se poate spune că aș fi fost un bețivan și mi-aș fi ars lumânarea la ambele capete. Prosti, încă nu scântăm mașul funebru, o să trăiești mai mult decât noi. În zilele noastre sunt din ce în ce mai multe hemoragii cardiace de mici proporții. Nu sunt întotdeauna fatale. Sunt oameni care le depășesc. Este o boală obișnuită a noastre. Cred că motivele ei sunt în principal de ordin moral. Cei mai mulți dintre noi suntem obligați să ducem o viață de duplicitate constantă, sistematică. Sănătatea este bineînțeles afectată dacă zi de zi spunem una și simțim alta, dacă ne umilim în fața a ceea ce ne repugnă și ne bucurăm de ceea ce nu ne aduce nimic altceva decât nefericire. Sistemul nostru nervos nu este o ficțiune, este o parte din organismul nostru iar sufletul există material și se află în interiorul nostru ca dinții. Nu ne putem permite să-l călcăm în picioare fără să fim pedepsiți. Nichi am suferit când te-am auzit, povestindu-ne cum ai fost tu reeducat în închisoare și ai crescut ca personalitate. Aveam senzația că ascultam un cal de circ, descriind felul în care s-a apucat să se dreseze singur. Trebuie să iau apărarea lui Dudorov," zise Gordon. Tu, pur și simplu, te-ai dezobișnuit să mai auzi oamenii vorbind." Cuvintele lor nu mai ajung până la tine. S-ar putea foarte bine să fie așa, Mișa, dar în orice caz acum trebuie să mă lăsați să plec. Am greutăți cu respirația, sincer, nu exagerez. Stai puțin, încerci să scapi. Nu te lăsând să pleci până nu ne dai un răspuns sincer, cinstit, din inimă. Ești sau nu de acord că a venit timpul să-ți schimbi modul de viață? Ce ai de gând să faci? În primul rând, trebuie neapărat să lămurești lucrurile cu Tonia și Marina. Sunt și ele ființe omenești, femei care simt și suferă. Nu sunt niște idei lipsite de consistență cu care să te joci tu în mintea ta. Și în al doilea rând, e un adevărat scandal că un om ca tine se lasă luat de apă și decade în halul ăsta. Trebuie să te trezești și să te scuturi de trândăvia asta, să-ți vii în fire și să nu mai privești lucrurile, cu această aroganță nejustificată, da-da, fără să mai afișezi trufia asta de neiertat față de toată lumea. Trebuie să te întorci la lucru și să-ți munca de medic. Foarte bine atunci să vă răspund și eu. M-am gândit și eu la asta în ultima vreme, așa încât vă pot promite că o să se mai schimbe lucrurile. Cred că totul o să se aranjeze și cât de curând. O să vedeți, nu cinstit, totul va fi mai bine. Am o dorință pătimașă de viață, de nedescris." Și a trăi înseamnă, bineînțeles, a lupta, a merge mai departe, mai sus. Atinde după perfecțiune și a o atinge. Mișa mă bucur că îi iei apărarea Marinei, așa după cum a apărat-o întotdeauna și pe Tonia. Dar știi, nu m-am certat cu niciuna dintre ele. Nu sunt în război cu ele sau cu altcineva din această pricină. La început îmi replășai că Marina îmi spunea dumneavoastră și că mi se adresează cu Iuria Andreevici. În timp ce eu îi spuneam tu și Marina, ca și când asta nu m-ar fi mâhnit și pe mine. Dar ști că motivul ascuns al acestei situații nefirești a fost îndepărtat de mult. Totul s-a aranjat și s-a stabilit egalitatea dorită. Acum pot să vă dau și alte vești bune. Am început să primesc din nou scrisori de la Paris. Copiii cresc, au mulțime de prieteni francezi de vârsta lor. Sașa termină ecol primer și Mașa va merge și ea în la școală. N-am văzut-o niciodată, știți? Am senzația că în pofida tuturor greutăților, chiar dacă au devenit cetățeni francezi, se vor întoarce curând și lucrurile se vor aranja într-un fel sau altul. Se pare că Tonia și socrul meu știu de Marina și de copiii noștri. Eu nu le-am scris nimic despre asta, dar trebuie să fie aflat cumva indirect. Evident, Alexandra Alexandrovici se simte jignit ca tată și e foarte supărat pentru Tonia. Asta ar explica de ce corespondența s-a întrerupt timp de aproape cinci ani. Începusem să le scriu după ce m-am întors la Moscova și dintr-o dată au încetat să mai răspundă. Acum de curând au început să-mi scrie din nou, toți, chiar și copiii. Îmi scriu cu multă căldură și afecțiune. Dintr-un motiv anumit s a îmbunat. Poate că Tonia și-a găsit pe cineva. Mă rog la Dumnezeu să fi găsit. Nu știu. Le scriu și eu din când în când, dar acum chiar că nu mai pot să rămân. Plec sau o să am un atac de astm La revedere! În dimineața următoare, Marina a venit în fugă la Gordon, cumplit de disperată. Nu avusese cu cine să lase copii, așa că într-o mână îl ducea pe cel mic învelit într-o pătură și cu cealaltă o trăgea pe capca, care venea în urma ei târându-și picioarele. Iuri e aici?" întrebă ea speriată. N-a venit acasă aseară?" Nu." Atunci se vede că și-a petrecut noaptea la Niki. De acolo vin." Nici e la universitate, dar vecinii îl cunosc pe Iuri, spun că n-a fost acolo. Atunci, unde poate să fie? Marina opuse puse pe Crașca jos pe o canapea și făcu o criză de isterie. 8. Timp de două zile, Gordon și Dudorov nu îndrăzniră să lase pe Marina singură și o vegheară cu schimbul, căutându-l în același timp pe Iurii. Scotocirea prin toate locurile unde ar fi putut să se ducă noi Gorod, Strada Sifțev, toate palatele, gândirii și casele ideilor, unde lucrase cândva, colindară pe la toți prietenii, despre care îl auziseră vorbind și ale căror adrese putuseră să le descopere, dar fără niciun rezultat. Nu anunțară miliția că dispăruse. Deși era înregistrat și nu avea cazier, era totuși mai bine să nu atragă atenția autorităților asupra unui om care, după standardele zilei, ducea o viață loc exemplară astfel că se hotărâră să nu-i pună pe urmele lui decât ca o ultimă soluție. În cea de-a treia zi primiră toți trei, Gordon, Dudorov și Marina, scrisori de la Yuri din locuri diferite. Regreta mult necazurile și îngrijorarea pe care le provocase. Îi implora să nu se necărjească din cauza lui și îi ruga pe tot ce avea mai scump să renunțe să-l mai caute, spunând că va fi fără folos. Le spunea că pentru a-și face sănătatea atât cât se mai putea și mai repede cu putință, dorea să petreacă câtva timp de unul singur, să se concentreze asupra problemelor sale și că imediat ce va avea un serviciu și va fi destul de sigur că nu va mai reveni la vechile lui stări, își va părăsi ascunzătoarea și se va întoarce la Marina și la copii. Îi spunea lui Gordon că îi va trimite un mandat pentru Marina și îl ruga să angajeze o îngrijitoare pentru copii pentru ca Marina să se poate duce din nou la lucru. Îi explică de asemenea că nu-i trimitea banii ei direct de teamă ca nu cumva să vadă cineva mandatul și să fie în pericol de a fi jefuită. Banii s curând și valoarea lor depășea cu mult orice sumă pe care o mânuise vreodată iurii sau prietenii lui. Angajară o doică și Marina se întoarse la slujbă, la poșta centrală. Era în continuare foarte tristă, dar, întrucât era obișnuită cu ciudățenile lui Iuri, se resemnă și cu această ultimă escapadă. Toți trei, continuară să-l caute, dar treptat, ajunse la concluzia că era inutil, așa cum îi prevenise chiar el. Nu putură să-i de urmă. 9. Și totuși, în tot acest timp, el locuia la o aruncătură de băț, chiar sub nasul și sub ochii lor în mijlocul cartierului pe care îl cercetase-l cu gând să-l găsească. În ziua dispariției lui, plecase de la Gordon și intrase pe strada Bronaia, cu puțin înainte de lăsarea Întunericului. Mergea drept spre casă, dar aproape imediat, la mai puțin de 100 de metri, dădu peste fratelui Vitrec, Evgraf, care venea în josul străzii spre el. Nu-l văzuse și nu mai auzise de el de peste trei ani. Evgraf tocmai sosise la Moscova. Ca de obicei, a ca din senin și răspundea la toate întrebările lui Iuri cu un zâmbet sau o glumă. Pe de altă parte, din puținele întrebări pe care îi le pusese lui Iuri, acesta înțelese imediat cauza necazurilor lui Iuri și atunci pe loc, între cele două răspântii, cum mergeau pe strada îngustă, aglomerată, elaboră un plan practic ca să-l salveze. A lui fusese ideea ca Iuri să dispară și să stea va timp neștiut de nimeni. Îi lua o cameră pe strada Camerger, cum se mai numea încă, lângă teatrul de artă. Făcut intervenții ca să-i găsească un post bun la un spital cu mai multe posibilități, ca să-și continue munca de cercetare. Îi dădea bani și l ajuta în fel și chip. În cele din urmă, îi jură că situația ambiguă a familiei sale de la Paris se va rezolva și fie că se va duce Iuri la ei, fie că vor veni ei la el. A avut grijă personal de toate aceste lucruri. Ca de obicei, ajutorul lui îi refăcut moralul lui Yuri și tot ca de obicei, sursa puterii lui rămase un mister. Iuri nici măcar nu încerca să ghicească de unde ar putea proveni. 10. Camera lui dădea cu fereastra spre sud. Era aproape lipită de teatru și de acolo vedea acoperișurile de vizavi. Dincolo de ele, soarele se înălța sus peste hotneiriad, dar jos strada era cufundată în umbră. Pentru Iuri, camera era mai mult decât un loc în care lucra, mai mult decât un birou. În această perioadă de activitate febrilă, cânteancul de caiete de pe birou lui părea neîndesturător, pentru a-i cuprinde toate planurile, iar schițele cărților pe care avea de gând să le scrie se adunaseră în jurul lui, ca niște portrete neterminate puse cu fața la perete în atelierul unui pictor, camera aceea reprezenta pentru el sala destinată banchetului spiritului, o debara a absurdului, un depozit al descoperirilor sale. Din fericire, tratativele lui Evgraf cu spitalul mergeau mai greu și noul serviciu al lui Iuri părea amânat pentru o dată neprecizată. Această amânare îi lăsa timp pentru scris. Începu prin a încerca să trieze poeziile mai vechi, din care își mai amintea frânturi, sau cele de care, prin diferite mijloace, ai făcut rost Evgraf de text, Manuscrise, unele scrise chiar de mâna lui Yuri, altele copii făcute de alții. Dar materialul acesta haotic îl obligă să-și risipească chiar mai multă energie decât era el înzestrat de la natură. Renunță curând și se întoarce la noile lucrări. Prefera proiectul brut al unui articol decât să se apuce de însemnări, de felul celor făcute când se dusese prima dată la Varachino, sau așternea pe hârtie în mijlocul, sfârșitul sau începutul unei poezii, așa cum îi venea în minte. i se întâmpla uneori să nu poată ține pasul cu gândurile, chiar folosind scrierea lui prescurtată cu inițiale și abrevieri. Se grăbea. De câte ori imaginația lui se lenevea, o desenând pe imaginea caietelor de însemnări. Desenele prezentau totdeauna luminișuri în pădure sau intersecții din oraș, marcate de reclama Moro și Vecinchin, mașini de însămânțat, mașini de treierat. Articolele și poeziile lui aveau toate aceeași temă, orașul. 11. Printre hârtiile sale mai târziu fură găsite aceste însemnări. Când m-am întors la Moscova în 22, am găsit o pustie și distrusă trecuse tocmai prin procesele primilor ani de după Revoluție, arată în mare parte la fel și astăzi. Dar chiar și în aceste condiții rămâne totuși un oraș mare modern și orașele reprezintă unica sursă de inspirație pentru o artă realmente modernă contemporană. Dalmeș-Balmeșul, aparent incongruent și arbitrar de lucruri și idei din lucrările simboliștilor, Blok, Verheern, Whitman, nu este o fantezie stilistică, această nouă juxtapunere a impresiilor este luată direct din viață. Exact așa cum ei dau buzna cu succesiunile de imagini în versurile poeziilor lor, tot așa strada dintr-un oraș aglomerat dă buzna peste noi cu mulțimile ei, cu trăsurile și echipajele ei de la sfârșitul secolului trecut sau cu tramvarele, autobuzele și trenurile electrice de la începutul secolului nostru. De unde poate să vină într-o astfel de viață simplitatea pastorală înaptă? Atunci când se încearcă așa ceva, pseudo ingenuitatea este o fraudă literară. Ea nu este inspirată de priveliști, ci este luată din rafturile bibliotecilor. Limba vie a timpului nostru este urbană. Locuiesc într-o intersecție aglomerată. Moscova. Moscova, orbită de soare și de arșița alba a curților ei asfaltate, scăpărând nicăriși de soare de la ferestrele etajelor superioare, Respirând și înflorind în culoarea străzilor și anorilor ei, se învârtejește împrejurul meu, mă face să amețesc și să vreau să-i amețesc și pe alții, scriind poeme spre lauda ei. Rumarea din stradă, care nu încetează nici ziua, nici noaptea, este legată de gândurile noastre la fel ca primele măsuri dintr-o overtură încă întunecată, dar începând să devină purpurie în strălucirea luminilor lampei. Agitația, freamătul neîntrerupt al orașului de dincolo de ușile și ferestrele noastre, este o uriașă incomensurabilă uvertura a vieții pentru fiecare din noi. În felul acesta aș dori să scriu despre oraș. În ceea ce s-a păstrat din opera lui Jibago nu există niciun astfel de poem. Poate Hamlet să fi făcut parte dintr-o atare serie. 12. Într-o dimineață de la sfârșitul lui August, Yuri lă tramvaiul în strada Gazetnaia ca să se ducă la spitalul Botkin, cunoscut în acele zile sub numele de spitalul Soldatenco. Era prima lui zi la lui loc de muncă. N-a avut noroc cu acest tramvai. Un motor era care se strica când într-un loc, în altul, în toate echipurile. Iar dacă nu era motorul, tramvaiul se trezea blocat de o căruță care își prinsese roțile în șine, sau izolația electrică se dovedea proastă pe acoperiș sau sub podea și se făcea câte un scurt circuit ce slobozea cu trăsnet puternic flama. Manipulantul se dădea jos din tramvai, îl ocolea cu o cheie în mână, se așeza pe vine și meșterea ceva la mașinăria dintre platforma din spate și roți. Tramvaiul defect bloca circulația pe toată linia. Toată strada era zăgăzuită de alte tramvaie care se opriseră deja și la ele se adăugau altele formând un cortegiu care se întindea în urmă până la piața manejului și mai departe. Pasagerii mergeau pe jos spre capul șirului, sperând să câștige timp și se urcar în tramvaiul care pricinuise tot tâmbălăul. Era o dimineață fierbinte, tramvaiul aglomerat, aerul înnăbușitor. Deasupra mulțimii care alerga pe stradă de la un tramvai la altul, un nor vinețiu se ridică din ce în ce mai sus pe cer. Se anunța o furtună. Iuri ședea pe un scaun pentru o singură persoană de pe partea stângă. Vedea partea stângă a străzii Nichita, o parte a conservatorului. Cu aerul distrat al omului care se gândește la altceva, se uita la oamenii care mergeau pe jos sau în mașini pe lângă el, fără să lase să-i scape vreunul. O bătrână căruntă cu o pălărie de ușoară, cu margarite și albăstrele de pânză și o rochie strâmtă, demodată de culoare liliachie, Pășea greu pe pavaj, gâfâind și făcând și vânt cu un pachețel pe care îl ducea în mână. Strânsă în corset, epuizată de așiță și și de sudoare, își tampona mereu buzele și sprâncenele cu o batistă mică de dantelă. Mergea paralel cu tramvaiul. Iuri o pierdu din vedere de mai multe ori când tramvaiul porni din nou, după câte o oprire pentru reparații și o depășise și apoi apăru iar în câmpul lui vizual, când tramvaiul se defectă din nou și ea îi întrecu. Iuri se gândea la ghicitorile din aritmetica de școală, în care ești întrebat cât de curând și în ce ordine sosesc la destinație niște trenuri care pleacă la ore diferite și merg cu viteze diferite. Încercă să-și amintească metoda generală de rezolvare a acestora, dar nu reuși și trecu de la amintirile din școală la altele, lăsându-se prins de gânduri mai complicate. Se gândea la o mulțime de oameni, ale căror vieți curc paralel și foarte aproape una de alta, dar cu viteze diferite și se întrebă în ce împrejurări, unii îi depășesc pe ceilalți și le supraviețuiesc. Ceva ca o teorie a relativității aplicată unei curse a rasei umane îi veni în minte, dar era confuză și renunță. Deodată străluci un fulger și bubuie tunetul. Tramvaiul ghinionist se oprise pentru a 20 a oară. Era la jumătatea drumului, pe dealul de la strada Cudrinscaia, spre grădina zoologică. Doamna în Lidia, Chiu apărut în cadrul ferestrei, trecut dincolo de ea și merse mai departe. Primele picături grele de ploaie căzură pe carosabil, pe trotuar și pe doamnă. Un vânt tăius biciuii copacii, prezni frunzele, trase de pălăria doamnei, îi întoarse pala fustei și se potoli brusc. Iuri se simți rău și veni să leșine Biruindu-și slăbiciunea, se ridică în picioare și trase în sus și în jos de mânerele geamului, încercând să-l deschidă Dar nu-l putu clinti Oamenii strigau la el că geamul e blocat, era bătut în cuie Dar Iuri, luptând cu senzația de leșin și cuprins de un fel de panică Nu înțelese strigătele și nu se siză că îi erau adresate lui Tot mai încerca să deschidă fereastra și mai smuci brus de trei ori de mâneri în sus, în jos și spre el. Când simți deodată o durere nouă, mortală, înțelese că se rupsese ceva în el, că a făcut ceva ireparabil și că acesta e sfârșitul. În acest moment, tramvaiul porni, dar mese numai puțin în josul străzii Presnia și se opri din nou. Printr-un efort de voință supraomenesc, Iuri își crăi drum, prin mulțime, spre ieșire, platinându se amețit și ajunse pe platforma din spate. Oamenii îi blocau drumul și îl împingeau. Aerul proaspăt păru să-l învioreze și se gândi că poate nu era totul pierdut. Poate că avea să se simte mai bine. Începu să scroiască drum prin mulțimea de pe platforma din spate, provocând și mai multe proteste, înjurături și ghionturi. Nu le dădu nicio atenție, se eliberă din strânsoarea mulțimii, coborând din tramvaiul care se oprise, făcu un pas, încă unul, al treilea. Căzut pe pavaș și nu se mai ridică Se stârni o babilonie De glasuri, sfaturi, certuri Mai mulți oameni coborâră Din tramvai și îl înconjurară Curând își dă dură seama Că nu mai respiră, inima ei se oprise La grupul de lângă Trupul lui Iuliei se alăturară și Alți oameni care coborâră de pe trotuar Unii ușurați, alții Dezamăgiți că mortul nu pusese Călcat de tramvai și că moartea lui Nu avea nicio legătură cu acesta. Se adună din ce în ce mai multă lume. Doamna Liliachiu veni și ea, stătu pe loc puțin, se uită la trup, ascultă ce se vorbea și porni mai departe. Era străină, dar înțelesese că unii erau de părere să fie urcat în tramvai și să fie dus la spital, în timp ce alții spuneau că trebuie chemată miliția imediat. Nu mai așteptă să vadă desnodământul. Doamna în Liliachiu era elvețiancă, Mademoiselle Flori, de la Meliuzevo. Acum foarte, foarte bătrână, timp de 12 ani, scrisese autorităților de la Moscova, cerând permisiunea de a se întoarce în țara sa natală și, de curând, cererea ei fusese satisfăcuță. Venise acum la Moscova pentru viza de plecare și se îndrepta spre ambasada ei ca să o primească și porni pe drum făcând și cu documentele înfășurate într-o hârtie și legate cu o fundă așa așadar mai departe, depășind tramvaiul pentru a zece oară, ignorând faptul că îl lăsase în urmă pe Jivago și îi supraviețuise.